Мене завезли до тієї самої лікарні, де померла дівчатка, Назарко. Мені нічого не говорять про інших. Чи привіз Джефрі ліки? Слухайте мене уважно, сказав чоловічий голос. Зірка розплющила очі. Перед нею стояв лікар, знайоме обличчя. Ви мене знаєте. Я палатний лікар вашого учня. Назара Марченка. У нас немає часу. Я не вірю у вашу провину. Ви опікувалися дітьми, ви дістали антидоти. Що для вас зробити? Тільки швидше я сказав, що маю вас оглянути наодинці, без сторонніх очей. Дали десять хвилин. Маєте телефона. Тримайте. Зірка тремтячим пальцем набрала номер команду. Немає зв'язку. Маріванна тільки розбурхати стару. Олег, слухаю, Стрингер Олег Ткач. Це я тебе слухаю, Стінгере. Вау, старко, Стінгер – це ракета, а Стрингер – незалежний журналіст, вільний стрілець, але мені подобається, як ти мене назвала. Стули пельку ракета з лайном, як Макс. Чому ти лаєшся? А ти хотів би за зраду ордена на шию? «Це твої касети були в суді? Чи папа Римського?» «Говоріть тихіше, охорона почує». Лікар нервував. «Вся крев, що з Максом?» – пошепки закричала зірка. «Він живий?» «Що йому зробиться?» «Ти, сину, що зробив з Максом?» «Не кричи, старко, він зник, якщо чесно. Я розумієш, я був у відрядженні, приходжу, його немає, а квартирка прочинена». Зірка віддала слухавку. Лікар квапливо сховав її до кишені і голосно сказав. «Усі призначення залишаються. Додатково зробимо енцефалограму». І стиха. «Як прізвище вашого Макса?» «Дайте телефон, я спробую знайти». «Квит, зірко Симчич, приїхали!» Джеффрі втік до своєї Гамерики. «Команду сучило» ти зрадив мене і купив собі свободу, так сказав адвокат. Літка свідчила проти мене. Травка в дурці. Заштрикають її там. Олег геть опаскудився. Дав суду касету проти мене. Чи зроду був таким? Макс пропав. Максику, хлопчику мій, ти єдиний у світі любив мене. І тепер ця наволоч ткач Занапасти в тебе. Зірку затягувало в чорновир За що зачепитися? Каміння під пальцями кришиться, стає піском, земля під ногами, драглями, повітря втрачає кисень і розриває легені. А світло в кінці тунелю обертається на дірку від бублика і навічно в сортирі. Тато казали, пропускай усе через себе. Не затримуй. Прийшло, пішло, прилетіло, відлетіло. Не зосереджуйся на поганому, але й не прочайся йому. Просто одвернися від нього і очима, і плечима. Нехай само спурхне. Легко і неприсилово. Ніколи Зірці не надавалося втілити татове знання. Розпач, біль, депресія приходили час від часу і оселялися у зірченій свідомості. Прихопивши з собою хатні капці й мисочки Як не прочиняла зірка їм двері Як не натякала гостям, що інші теж на них чекають Ніхто, ані руш Щоправда, депресивні напади мали й позитив Зазвичай наставав спасенний ранок Сонечко світило Пташки співали Будильник не дратував А імператор Максиміліан його пухнаста величність невдоволено морчала зі сну, що їх потурбували. Пост-депресивне життя ставало смаковитішим. «Максе-максе, це ж треба дожити до половини життя і не мати за ким так гостро і болісно тужити, як за котом». Зірка лежала горілиць у лікарняній палаті. «Порожньо й тупо, сумно й тоскно». Хоч би помитися, бо тіло найбільш дратувало, казала Маріванна, щастя